Кругосвітнє плавання Якоба Роггевена і відкриття загадкового острова Пасхи. Періодом розквіту Голландії стало 17 століття, коли вона була одним із основних районів, звідки мореплавці вирушали до далеких країн. Маючи потужний флот і могутні Ост- і Вест-Інські компанії, Голландія захопила землі в Південно-Східній Азії, Америці і навіть Африці. Багато відкриттів голландців у цей період нерозривно пов'язані з ім'ям Якоба Рогелена. Виконуючи останню волю свого батька, приблизно в 1716 році він розпочав переговори з керівництвом Вест Інської компанії про спорядження експедиції для відкриття нових земель у Тихому океані. У 1721 році Якоб Рогевен отримав у розпорядження три кораблі. Подолавши Атлантику, він вийшов до Тихого океану, де у квітні 1722 року між 27 і 28 градусами південної широти помітив невеличкий острів. Оскільки учасники експедиції відкрили його у святковий день Воскресіння, то нарекли островом Пасхи. Більшість місцевих мешканців мали шкіру коричневого кольору, проте серед них було чимало чорношкірих та червоношкірих а також зовсім білих людей. За богів вони вважали висічених із каменю величезних ідолів, велика кількість яких стояла на березі. Покинувши береги Загадкового острова, Рогевен узяв курс на захід-північний захід і за якийсь час помітив іще одну землю. Кораблі пройшли повсей уламок суходолу, але наступної ночі через вітер і течії зовсім несподівано опинилися посеред архіпелагу Туамоту. Тут один із кораблів розбився об коралові рифи. Двом іншим лише за п'ять днів маневрувань пощастило вибратися з архіпелагу і знову опинитися у відкритому морі. Коли перед командою постало питання про подальший маршрут, військова рада ухвалила рішення дістатися Ост-Індії. Та на мандрівників чекала зовсім негостинна зустріч представників конкуруючої Ост-Індської компанії, які конфіскували обидва кораблі і ув'язнили їхні екіпажі. Чи знаєте ви, що Ост-Інська компанія користувалася монополією торгівлі в басейнах Індійського і Тихого океанів, а Вест-Інська компанія отримала виключне право торгівлі колонізації в Америці та Західній Африці?